Book 2 36. Gankunsongmuntown. 36. Öffentlicher Nahverkehr. Öffentlicher Nahverkehr. Beidrutsdoysan, wo ist er? Wo ist die Bushaltestelle? Ist die Bushaltestelle? Welcher, Bus Welcher Bus fährt ins Zentrum? Welche Linie muss ich nehmen? Welche Linie muss ich nehmen? ผมต้องต่อรถที่ไหนครับ muss ich u m s t e i ต e n w ว muss ich umsteigen ต่วรถราคาเท่าไหร่ครับ kostet ein fahrschein was kostet ein fahrschein กี่ป้ายก่อนที่จะถึงกลางเมืองครับ Wie viele Haltestellen sind es bis zum Zentrum? Wie viele Haltestellen sind es bis zum Zentrum? คุณต้องลงรถที่นี่ครับ Sie müssen hier aussteigen. Sie müssen hier aussteigen. คุณต้องลงข้างหลังครับ Sie müssen hinten aussteigen. Sie müssen hinten aussteigen. อีกห้านาทีรถไฟขบวนต่อไปจะมาครับอีกสิบห้านาทีรถรางขบวนต่อไปจะมาครับอีกสิบห้านาทีรถเมล์คันต่อไปจะมาครับ Der nächste Bus kommt in 15 Minuten. Der nächste Bus kommt in 15 Minuten. Wann fährt die letzte U-Bahn? Wann fährt die letzte U-Bahn? Wann fährt die letzte Straßenbahn? Wann fährt die letzte Straßenbahn? รถเมี์เท <S ie> ี่ยวสุดท้ายเมื่อไหร่ครับวัน n fährt der letzte b u s คุณมีตั๋วรถไหมครับ haben sie e i n e n fahrschein haben sie einen fahrschein ต <S ie> ั๋วรถหรือไม่มีผมไ <ie> ม่มีตั๋วรถครับ e อ n e n fahrschein nein ich habe k e ครับ Einen Fahrschein? Nein, ich habe keinen. ich Dann müssen Sie eine Strafe zahlen. Dann müssen Sie eine Strafe zahlen.